Hatodik fejezet A mentőkabin hánykolódva hatalmas bakugrásokkal tört át a sűrű, szokatlan, zöldes, árnyalatú felhőkön. Amíg az idegen robot a vezérléssel bajlódott, a három ember a kijelzőkre és a kültéri kamera kivetítőjére merett. Jarisov és Geoff néha dühös pillantást vetett a droidra. Az arcukra volt írva, hogy egy cseppet sem tetszik nekik a tehetetlenségük. Nem elég, hogy az űrhajón átvette az irányítást? Még a mentőegységet is ez a bogár vezeti? Dühögött Jeff. Inkább aki az őket figyelje, örmester! – szólt rá az első tiszt. Úgy tűnik, a légkör viszonylag belélegezhető gázkeverékekből áll. Jarisov megjegyzése valójában csak többé-kevésbé állta meg a helyét. A műszerek szerint a bolygó levegője a földinél jóval több oxigént és kevesebb nitrogént tartalmazott. Belélegezhető? Nem tudom, nekem egy kis mérgezőnek tűnik, ciccentett a műszaki katona. Jobban szeretnél -e folyékony metánt a tüdejébe? Fortyant fel vannak maszkjaink, nem? De ha ragaszkodik a szédüléshez, hányingerhez és az izomgörcsökhöz, nem kell felvennie. Nem azt mondtam, hogy friss hegyi levegő vár ránk odalent? Értettem, visszakozott Geoff, majd gyorsan hozzátette. Uram! Jenna elképedve figyelte a két férfi vitáját, mintha már is az oxigén mérgezés első jelei mutatkoznának rajtuk idegesség, ingerültség. Valójában tudta, a dühös reakciót inkább a kétségbejtő helyzetük számlájára kellett írnia. Egyedül maradtak az űr egy olyan távoli részében, ahol ember még soha nem jár. A fájdalom, hogy minden társukat, bajtársukat elveszítették, belemart a lány lelkébe, ám a bizonytalan jövőtől való félelem hamar elnyomta a keserűséget. Még ha sikerül is leszállniuk az ismeretlen bolygón és tudnak üzenetet küldeni, hetekig is eltarthat, mire a segítség megérkezik. A mentőkabin szűkös élelmiszer és vízkészlete talán ha tíz, esetleg tizenkét napra elegendő. Ugyan a pisztolyaik még megvoltak, és négy, az oldalfegyvereiknél erősebb sugárvető is lapult valamelyik rekeszben, de sejtelmük sem volt, mire számíthatnak odalent. Mint egy végszóra, Geoff felmordult. – Hova hozott minket ez a kib... – Örmester! csattant fel az első tiszt, ám elakadt a szava – már elég közel jártak a felszínhez, hogy a folyamatos rázkódás ellenére is kivehessék a részleteket. A bolygót, mintha egyetlen hatalmas dzsungel borította volna. A zöldes szürke növénytakarót csupán helyenként törték meg tisztások, szélesebb utaknak tűnő szakaszok. Néhol szokatlan kiemelkedések nyúltak túl a lombkoronán. Jenna először sziklaformációknak gondolta, de amikor jobban megnézte, mesterségesnek tűnnek motyogta a lány, a legmagasabb torony maradványait bámulva. Ja, ha azt tetszett, ezt nézze meg hadnagy. Az egybefüggő növénytakaró egy helyen megszakadt, és egy jókora város látványa tárult a szemük elé, pontosabban, ami megmaradt belőle. Mi a fenét történt itt? Globális katasztrófa, Háború? Jariszov mondta ki hangosan a társaiban felvetődött kérdéseket. A mentőkabin fékezőhajtó művei felvisítottak, a jármű nagyot rándulva lassulni kezdett. Attól tartok, soha nem tudjuk meg, méregette Geoff Komor tekintettel a romokat, majd a kijelzőre pislogott. De legalább nincs sugárzás. Hurrá, nem nő két fejünk, mire a mentőcsapat ideér, húzta a száját Jenna. Persze, ettől még élhetnek itt vírusok, baktériumok, amik egy perc alatt végeznek velünk. Az első tiszt akkorát kiáltott, hogy a fülük is belecsendült. A szentség itt maguknak! Katonák vagyunk, nem sirátó asszonyok, ezt tartsák kézben. Leszállás után felmérjük a pontos készleteinket. Ez a maga dolga lesz hadnagy. Mi addig az örmesterrel képítjük az ideglenes táborhelyünket, biztosítjuk a terepet. Harris, magám meg, ha végzett a leltárral, üzenetet küld a flottának, aztán megvárjuk, amíg a mentőürhajó idejér. Érthető voltam? A határozott hang megtette a hatását. Jenna és Geoff szinte egyszerre vágta rá. Igen, uram. Nem tudom, mik a tervei a sofőrünknek, de maszkod fel, oldalfegyvert kész el A sugárvetőket egyelőre hagyjuk. A maszkok előhalászása az ülések alól az egyre inkább rázkódó kabinban nem is bizonyult olyan egyszerű feladatnak. Szerencsére a készülékek enyhe vákumot keltve automatikusan a viselőjük arcára tapadtak, nem kellett szíjakkal, csatokkal bíbelődniük. Jennát egy pillanatra elfogta a légszomja, míg a maszk analizálta a levegőt és beállította a szűrőket az ideális gáz arányhoz. A lány kicsit elszégyelte magát a korábbi kirohanásáért, mert rájött, hogy a maszkok a legtöbb mérgező gázt és kórokozót is képesek kiszűrni, de a félelme nem múlt el teljesen. Nem csoda, hiszen éppen egy idegen bolygóra szállnak le, mindenféle előzetes exobiológiai vizsgálat nélkül. Még ezer méter? jelentette be teljesen feleslegesen Jarisov. Ők is jól látták a kijelzőn veszettül csökkenő számokat, a kamerán át az ijesztően gyorsan közeledő felszínt. Valami hatalmasat csattant, a mentőkomp megbillent, tucatnyi vörös fény villant fel a vezérlőpulton. Az idegen robot talán megpróbálta korrigálni a műszaki hibát, de úgy tűnt, nem sokat érhettek az erőfeszítései. A hajtóművek sűvítése akatozni kezdett, ki kihagyott. Bassza meg a hármas tapszervónak is kampec, nyögött fel Geoff. Az első tiszt ezúttal nem szólt rá az őrmesterre. A nagydarab férfi sápattan, izzadság gyöngyös arccal merett a kivetítőre. A romváros egykori határát jelző fák csúcsai csupán méterekkel sohantak el alattuk, már talán egy kilométeres sem lehettek a hajdan volt város romjaitól. – Bozse maj!" motyogta Jeriszov. Jenna behunyta a szemét, nem akarta látni a másodpercenként 110 méterrel közeledő halálukat. A kabin irtózatos erővel csapódott neki egy félig összedőlt toronyépületnek, majd immár megállíthatatlan pörgéssel zuhant a talajra. Jenna is megkapta a vészlandolás kiképzést, de a tudat, hogy ezúttal nem szimulációban vesz részt, és könnyen az életébe kerülhet, rémülettel töltötte el. Amikor csikorgó, döndülő hanggal földet értek, fájdalmában felkiáltott. Teste a fizika törvényeinek engedelmeskedve, tehetetlenül vágódott előre. A lány úgy érezte, a biztonsági hevederek PP passzírozzák a vállát, miközben az álla a melkasára koppant. Még egy ilyen is eltörik a nyakam, futott át agyán a rémült gondolat. A mentőkabin csúszott, gurult, majd egy utolsó döczenéssel megállapodott. A nem szabályos helyzet miatt mindannyian inkább csak lógtak az ülésben. Pár másodpercig csend honolt, csak az éppen haldokló berendezések szikráztak fel néha. Keserű, éget szak töltötte meg a kiskabint. Jariszov mozult meg először. – Mindenki él? Herisz? Zsoff? – Még meg vagyok százados, kösz a kérdést! – felelte az őrmester, miközben már az övével birkózott. Minden oké, okay, emelte fel hüvelykúját Jenna, bár a mosolya igencsak haloványra sikerült. A padlón lapító droid hirtelen meg villámgyorsan a fülke ajtajához iszkolt, és tized másodpercnyi habozás után aktiválta a manuális vésznyitót. A köralakú vaskos lemez kirobbant a helyéről, a bolygó levegője sziszegve keveredett el a mentőegységével. Anyád, ordítottál magát, Zsoff, visszahegeszteni meg én fogom, mi? Az őrmester kiszabadította magát a hevederekből, de mire a droidhoz ugrott volna, az kibújt a nyíláson. – Joff, hagyja a Franzba! – kiáltott rá az első tiszt. – Ha már ilyen lelkes, nekünk segítsen inkább! Az ütközéstől elnyomorodott rögzítő zárakkal elbíjbelődtek pár percet. – Elő a sugárvetőkkel! Területet biztosíts! Jenna egyesével kikapta a karhosszúságú robosztus fegyvereket a tárolóból, odatta a társainak, majd a megdőlt helyzetű kabin falának támaszkodva követte őket még ha csupán egy pillantásnyira is, de szeretett volna körülnézni az idegen bolygón. Kíváncsiság. A mentőkabin viszonylag rommentes, sima terepen pihent, nekidőlve egy összedőlt épület még valamennyire épen maradt falának. A zöldes árnyalatú égbolt sűrű felhőin erőlködve tört át a napfénye. Az űrhajó töröttek körül valamikor alacsony, talán két-három méteres épületek maradványai szomorkodtak. A zöldes, szürkés, gyomnak tűnő növények már elkezdték visszahódítani a területet, enyhez szellő lengette hosszúkás páfrányra emlékeztető leveleiket. A lezuhant komptól bő 200 lépésnyire már az ős erdő húzódott. Jenna megcsodálta a szinte nyíl egyenes törzsű fákat, mintha a kókuszpálma és a fenyő torz genetikai keverékei lettek volna. Jarisov és Geoff szorított sugárvetőkkel óvatosan cserkézték be a közvetlen környéket. Súlyos bakancsaik talpa alatt meg-megcsikordultak az apró kavicsok. Az őrmester, mint egy próbaképpen, megbökött a lábával egy kisebb darab törmeléket. A piszkos fehér arasznyi vastag törött lap könnyenén odébb szánkózott. Mi a fene? Olyan könnyű, mint a poliplasztik hab. Nem csoda, ha összedőltek az épületek? Örmester, ráír még a helyi építészettel foglalkozni, most inkább... Százados, vigyázzon! Balra, kilenc óránál! Kiáltott fel ilyetten Dsoff. A közeli törmelék halom tetején jókora macska méretű, négylábú állat bámult rájuk. Sárgás pikkelyekkel borított teste dühösen tekergő, csupasz kettős farokban végződött. Hosszú, vékon nyakán ülő fején egyetlen hatalmas szem az emberekre. Az állat rájuk kurrogott, majd kitárta mind a négy bőrredős szárnyát és a levegőbe ugrott. Az emberek csak akkor mertek lazítani kicsit az izmaikon, amikor a teremtmény már elérte az erdő szélső fáit. Úgy tűnt, a kabin becsapódása megijesztette a környéken élő állatokat, de ahogy kezdtek megnyugodni, úgy telt meg furcsa hangokkal a rengeteg. Idegborzoló sipítások, huhogások, kerepelő, csettegő kóruszát feléjük a fák közül. Az erdőben visszatért az élet a normális kerékvágásba. Váll a válla felett Zsennára pillantott. Herisz, ne átsologjon olyan nyugodtan! Nézz a készleteket! Estig felváltva örködtek és próbálták a mentőegység minél több rendszerét üzemképessé tenni. A lemenő nap utolsó fényei már a kabin mellett felhúzott sátrakra esett. Az őrmesternek igaza volt, az épületek anyaga valamiféle szuper könnyű műanyag lehetett, mert alig fél óra alatt majd embermagas falat sikerült építeni a hulladékból. Geoff csak morgott a százados ötletét meghalva. Ha ilyen könnyű a cucc, akkor kohézió nélkül egy kicsit erősebb szél szétfújja, ha csak nem az első nagyobb állat csörtet át rajta hamarabb vidáman. Az első tiszt elengedte a füle mellett a megjegyzést. Magában egyetértett a műszaki katonával, de azt is tudta, hogy szükségük van minden apróságra, ami, még ha csak ideglenesen is, de képes volt a biztonság illúzióját kelteni. Amikor az árnyékok már kezdtek megnyúlni, Geoff a sátrak és a kabin által közrefogott kis területen beüzemelte az egyik energiakockát. Az alig ökölnyi eszköz egyenletes sárgás fénye láttán, Jenna elmosolyodott. Mi olyan vicces hadnagy kérdezte az őrmester. Semmi csak eszembe jutott, amikor utoljára kempingeztem. Aha. Azért azt ne kérje, hogy énekeljek is. Vigyorodott el a katona. Miért? Tud? Nem. Ha jobban vele gondolok, mégiscsak darra kéne fakadnom. Szerintem nincs olyan lény ezen a sár golyón, ami el nem menekülne, ha meghalja az áriámat. Ha már az állatokról esett szó, Geoff, jöjjön velem! Szereznünk kell éghető dolgokat, például fát, hogy tüzet rakhassunk. Százados! Mi a fenének a tűz? Pislogott az őrmester kisé idegesen a lassan, sötétbe boruló erdő felé. Jeriszo futólag megvizsgálta a fegyverét, majd elhúzta a száját. Mert az állatok tartanak a tűztől, viszont a hőkockától nem? Talán fél, őrmester? Na ná, hogy félek, fortyant fel Geoff. Már bocsárat az őszintet szóért, uram. De rohadtul nincs kedvem a sötétben rőzsét gyűjteni, miközben lehet, hogy valami sokfogú tám a fák között. Ha az megnyugtatja, lehet, hogy belőlem lesz vacsora, nem magából. Na, mozgás, örmester, mert a végén tényleg ránk Harris, vigyázzon a táborra. Egy óra múlva már a barátságosan lobogó tűz fényében ücsörögtek. Egy darabig csendben rákcsálták az előre csomagolt készétel vacsorájukat, majd Arisov megszólalt. Oké, szóval mink van hadnagy? Jenna gyorsan lenyelte a falatot. Napi kétszeri étkezéssel tíz napra elegendő az élelmünk. Ha lecsökkentjük egyre, akkor a duplájára. A vízzel spórolnunk kell, mert leszállás közben megsérült az egyik tartály. Összesen 30 liter vízünk van. Az első segélycsomagban minden ép, de figyelnünk kell, hogy komolyabb sérülést ne szenvedjünk. Van még két csomag víztisztító tablettánk, amivel újabb 40 liter vizet tehetünk ihatóvá, ha bár, azt inkább csak tisztálkodásra javaslom, mert nem tudom, hogy képes -e minden helyi kórokozót elpusztítani. Nem valami sok? dörzsölte meg az állát Oké, okay. Örmester maga jön. Műszaki hogy állunk? Sehogy, uram. Vágott fancsali képet Zsoff. A kabin mozgásképtelen, a hajtóműveknek és stabilizátoroknak annyi, csak akkor a területet leszünk képesek felderíteni, amennyit a lábunk bír, mert a szenzorok is halottak. Az egyik energiacella még működik, és ha csak nem akarja kivilágítani az egész várost, akár 50 évig is elegendő delej van még benne. A hipertér kommunikátor és a vészjeladó működik ugyan, de leszállás közben elvesztettük az antennát, plusz kiégett az erősítő modul is, így alig, ha jutnak ki a jeleink az űrbe. Na, és ha a felszínen még működik? Igen, bár még megtippelni sem merem a maximális rádiuszt, vont vállat az őrmester. Valami ismeretlen sugárzás, hol elfojtja, hol erősíti a jeleinket. Miféle ismeretlen sugárzás? Vonta össze a szemöldökét az első tiszt. Fingom sincs, uram. A kabin érzékelői nélkül csak a kéziszkennerre támaszkodhatok, az meg nem sok mindent árul el. Nem lennék meglepve a helyi csatározásokban használt tömegpusztító fegyverektől származna. Jariszoff megrázta a fejét. Itt nem volt semmilyen háború, Kicsit jobban körülnéztem, és biztosra veszem, ezt a város gondosan evakuálták, majd magára hagyták. Társai csodálkozó tekintetére a százados halványan elmosolyodott. Nézenek körül. Látnak? Robbanásokra? Becsapódásokra utaló nyomokat? Ettől még lehetett valami ismeretlen fegyver, dünnyögte Geoff. Oké, akkor másképp mondom. Nem láttam semmiféle kiéget, magára hagyott járművet, gépet, berendezést, bútorokat. Olyan, mintha mindent összeszedtek volna, az épületeket meghagyták, hogy maguktól összedőljenek. Akármilyen fájért itt felpakoltak és odébáltak. Méghozzá úgy sejtem, jó régen. Nem nyugtatott meg százados, csücsörített Gunther Jenna. Egy fejlett civilizáció nem költözik el szíres szóra. Itt valami nagyon komoly dolog történhetett. A lány szavai komor fekete felhőként lebegtek a fejük felett. Szótlanul üldögéltek egy sort, majd Yarishov megköszörülte a torkát. <hül> azért kíváncsi lennék, hogy miért hozott ide minket az a droid? Ki a franc tud eligazodni egy sérült, idegen robot gondolkodás módján? Ciccente, Geoff. Én inkább azt szeretném tudni, hol van. Remélem, bele a sugárvetőm célmezőjébe. Inkább örüljön, hogy eltűnt! Szerintem már száz mérföldre jár! A droid órákon át figyelte az emberek aktivitását a rejtek helyéről. A sérült kabinhoz legközelebb eső, félig összedőlt domszerű épület hatodik emeletéről tökéletesen belátta a terepet. Pár óra alatt nyilvánvalóvá vált, hogy az emberek nem szándékoznak elhagyni a földetérési pont közvetlen környékét. Ez mindenképpen problémát jelentett, mert még nem érték el az utasítások szerinti koordinátákat. Ugyan a bolygót sikeresen elérték, de mivel egyik kihelyezett jel továbbító sem igazolta vissza a kéréseit, úgy döntött, tovább kell vinnie az embereket egyenesen a központba. Logikai processzora szinte izzott, hogy megoldást találjon. Végül arra jutott, hogy az emberek csupán a táboruk miatt maradnak. Ám ha valahogyan el tudná pusztítani az idegenes telepüket, türelmesen megvárta az éjszakát, majd amikor csupán egy ember maradt a vizuális érzékelői hatósugarában, lekúszott az épület falán és fürgén elindult a táborhely felé a lehető legnagyobb csendben felkúszott a halomra. A szenzorjai szerint két ember mozdulatlan, inaktív állapotban hevert a hőszigetelő ponyva védelmében. Megvárta, míg a még aktív ember elfordul, lesúrant a hevenyészet falon, és meg a mentőkabinig. Pár pillanatig elemezte az űrjármű energiavorolait, majd villámgyors mozdulatokkal leszerelte egy elosztó fedelét. Jenna arra kapta fel a fejét, hogy a kabinban narancs-örös fények villognak. Először azt hitte, a tűz visszfényét látja csak, de a következő pillanatban rájött, az térben lángok lobognak. Ébresztő! Ég a kabin! Kiáltotta el magát ilyetten. Társai egymást taszigálva másztak elő az apró kupolasátorból. Jarisov megdöbbenten az egyre jobban elharapózó lángokra meret, majd elordította magát. Kapják fel a felszerelésüket, és futás! Utánam! Ha a tűz eléri valamelyik üzemanyagcsövet, csak arra maradt idejük, hogy magukhoz vegyék a rendszeresített túlélő hátizsákot és a sugárvetőjüket, az első tiszt már rohant is ki a táborból. Nem az erdő felé vezette a kis csapatot, a hajdani város mélye felé vette az irányt. A holtalan, csillagtalan éjszakában csak a kézi fényszóróik előttük táncoló fényében bízhattak, hogy ne rohannyanak neki a még álló falszakaszoknak. Zihálva igyekeztek minél messzebbre kerülni a lángoló mentőkabintól. Geoff ilyetten felkiáltott majd hatalmas lendülettel orra bukott. – Kurva sötétje, szart se lát az ember! – lihegte, miközben Jenna talpra rángatta. – Ne álljanak meg, futás! – vezényelte Jarisov. – Könnyű azt mondani! – szűrte a foga között az őrmester, de a társai nyomába erett. Mögöttük a kabin hatalmas, eget földet megrázó dördüléssel vett búcsút a világtól. A vakító villanás és a detonáció hangereje megdermesztette a katonákat. Mire az első tiszt elordíthatta volna magát hasra, az összedőlt épületek között nyargaló hullám utolérte őket. Jenna hirtelen elvesztette a lába alól a talajt, a robbanás szele tolpiheként kapta fel, és egy közeli falhoz vágta. Fájdalom hasított a vállába, érezte, hogy a körülötte örvénylő forróság kiszorítja tüdejéből a levegőt. Köhögve, fejét szaggató fájdalommal telvet ért magához. A jobb oldalán feküdt, minden lélegzetvétel késként hatolt az oldalába. A maszk szűrői sárga villogó fényjel tudatták, nem tetszik nekik az őket eldugító finom por. Eltörött egy bordám, de lehet, hogy több is, gondolta Jenna rémülten. Mozdult volna, de a keze beszorult a fal repedésébe. Rántott rajta egyet, de a vállába maró kintől felsziszegett. Ez az, Jenna? nincs még elég bajod, vicamítsd még ki a karodat is te hülyeliba, szitta magát. Segítségért akart kiáltani, de csak reket krákogásra tellett tőle. Motoszkálás ütötte meg a fülét kézilámpája közelben hevert, a fénycsóvában kavargó porpamacsokból gyanúsan ismerős alak bontakozott ki. Az idegen robot rettenetesen gyorsan mozgott a vékony fémlábain. Egy szívdobbanásnyi idő alatt mellette termett, és bár Jenna nem látott szemeket a szögletes fejen, megmert volna rá esküdni, hogy a droid őt bámulja. A lányon eluralkodott a pánik. Sugár vetőjét a robbanásban elvesztette, pisztolya a combja és a talaj közé szorult de még ha el is éri a fegyvert, csak a bal kezét tudta volna használni és mire előbányászta a tokból, a gép mozdulatlanul áldogált egy darabig, majd négy hátsó lábára emelkedett. Első két hengeres lába elkeskenyedett, és lapos, pengeszerű formát vett fel. Jenna felsikoltott, vergődve próbálta kiszabadítani a karját. A robot közelebb lépett és teljes súlyával rá nehezedett. A lány levegő után kapkodott, testét mintha ötszörös gravitáció szorította volna a földhöz. Engedj el, te rohadék! hörögte. Ám a droidnak esze ágában sem volt ilyesmi. Pengévé vékonyodott első lábai fénybe borultak, majd a lány karját fogvatartó falba martak. Jenna a nyakát tekergette, és döbbenten figyelte, ahogy a robot kései elforgácsolják a csuklója körül a faldarabot. Fél perc sem telt el, és az írtózatos súly nyomása enyhült, a lány keze kiszabadult. A gép bogár hátrább húzódott, majd várakozóan megtorpant. Most mi van? kérdezte Jenna. Karja ugyan sajgott, de keze lassan az oldalfegyvere felé mozdult. A robot felemelte az egyik lábát, rákoppintott egy nagyobb faldarabra. A lány összevont szemöldökkel figyelte, mire a gép megismételte. Ezúttal kétszer, aztán háromszor és kisvártatva ötször toppantott. Prim számok lelkesedett fel Jenna. Feltornázta magát ülőhelyzetbe, és kesztyűs kezével hétszer megütögette maga mellett a törmeléket. A robot lekushatta a talajra, majd ismét vékony lábaira állt. Jókor jut eszedbe elkezdeni a kommunikációt. Lezuhantunk és itt ragadtunk ezen az ismeretlen bolygón. A fémesen csillogó test megmozdult, és a jobb első lábával határozottan olyan mozdulatot tett, mint amikor az ember invitál, hív valakit. Mit akarsz? Menjek veled? A robot megint lelapult, majd ismét felemelte a hasát a talajtól. Ez uh, igent jelent? Te magasságos. Te érted, amit mondok? Döbbent meg Jenna. Újabb lekushadás, felemelkedés volt a válasz. Nem tudsz beszélni? A droid jobbra-balra inbolygott kicsit. Megsérült a kommunikációs egységed? Kérdezte a lány, mire a fémrovar újfent a földre lapult. Dühös ordítás vetett véget a szokatlan párbeszédnek. Most megdögleszte, lesz, te roha, tetves! Az üvöltés követő energia nyalább csak centiméterekkel tévesztette a droidot. A becsapódó sugár törmelékkel hintette be mindkettőjüket. Tüzét, szüntes, magá, idióta! Még a végén Harry találja el! De uram, maga is látta, hogy az a robot. Fegyörüket válukhoz szorítva, Jarisov és Joff bukkant fel egy rom fal takarásából. Az idegen droid villámgyorsan gyorsan kereket oldott, eltűnt egy jókora elrosdásodott fémlap mögött. Jól van, hadnagy? a Jannahhoz az első tiszt. Azt hiszem, errepet pár bordám és fája a fejem, de amúgy oké, okay, nyögte a lány. Miközben Jarisov karjába kapaszkodva feltápászkodott. Sziszegbe megtapogatta az oldalát, majd dühösen Zsoffra támadt. Mi a jó büdös francot csinált őrmester? Meghibant, hogy lövöldözít össze-vissza, mint valami kavboy a heti vásárban. A műszaki katona eddig fegyverét a vállához szorítva árgus tekintettel a környéket fürkészte, de a dühös hangra csodálkozva gennára pillantott. Ne csinálja már, hadnagy, az az izé már éppen fel akarta magát szeletelni apró darabokra, erre lehord. Na, így tegyen az ember jót. Hallgasson már maga szerencsétlen! Éppen csak sikerült vele elkezdenem a kommunikációt, erre jön maga is beledurrogtat az első kapcsolatfelvételi kísérletbe. Gratulálok! Inkább menjen és szereljem meg valamit! Miféle? Hé! Hey. És ezt én honnan a büdös francból tudtam volna? Sértődött meg az őrmester. Ahol én álltam, onnan kurvára nem úgy nézett ki, mintha barátságos tracspartira készültek volna. Egyébként is mi a franc az a kávboj? A lányt majd szétvetette a méreg, de az utolsó kérdés hallatán futólag eszébe jutott, hogy talán tényleg nem kellene annyi régi filmet néznie. Hadd nagy! jelentést! vágott közbe Jariszov, hogy az esetleges vitát megelőzze. Jenna nagy levegőt vett, igyekezett kicsit megnyugodni, mielőtt megszólalt. A robbanás lesodort a lábamról, és valószínűleg elájultam. Mikor magamhoz értem, a karom beszúrt egy farpedésbe, nem értem el sem a kommunikátoromat, sem a pisztolyomat. A sugárvetőm, pillantott körbe bizonytalanul. Majd megkeressük, de most folytassa. Igen, uram. Szóval, helyhez voltam szegezve, de felbukkant a robot és kiszabadított. Azt hittem megtámad, de helyett kommunikálni próbált, prímszámokkal. Megtudtam, hogy érti a nyelvünket, csak nem képes válaszolni. Vélhetően megsérült a beszédközpontja. És ezt. Mind prímszámokkal árulta el, kotyogott közbe Geoff. Jenna elengedte a füle mellett a gunyorosnak szánt kérdést. Jarisov rosszaló pillantással lefagyasztotta az őrmester arcán elterülő vigyort. Értem, még valami? Igen, azt hiszem, ismeri a gesztus rendszerünket és azt akarta, hogy kövessem. Joff elgondolkozva pislogott a lányra. Lehetséges? Persze, hiszen hozzáfért a Helios adatbankjaihoz. Alig, ha hiszem, hogy mondjuk az emberi kézjelzések is helyet kapták az űrhajó adatbázisában, csóvalta meg a fejét az első tiszt. Nem, de gondoljon csak beleszázados. Mit keres még itt az a robot? Mehetett volna, amerre lát, de mégis felbukkant. Oké, okay, csak feltételezés, de szerintem amióta földet értünk, figyel minket. A Heliosor rákapcsolódott a kamerákra, hát volt ideje bőven tanulmányozni minket, nem? Látta a reakcióinkat, elemezte a viselkedésünket. Igaza lehet, őrmester? Bólintott Jenna. Viszont nagyon kíváncsi lennék, miért akarta, hogy kövessem? Talán, mert egyesével akar minket eltenni lábalól. Ostaposág! Mordul fel Jarisov. Fél perc alatt megölette volna Hariszt, de egyet kiszabadította. Vajon hol lehet? Nézett körül Jenna. Az ég alja már az új nap első fényeiben fürdött, de a romváros még komor feketeségbe burkolózott. Mindhárman az alig oszladozó sötétséget fürkészték. Akad, ettől fontosabb dolgunk is, szólalt meg végül az orosz tiszt. Megfelelő táborhelyet kell találnunk, potolni kell az odaveszett élelmiszer és vízkészletünket. nagy, maga rendben lesz? Igen, azt hiszem, csak haladjunk lassabban, uram, az oldalam. Oké, okay. először megkeressük Heris sugarvetőjét, aztán irány, Abelváros Jarisov vezetésével elindultak, amelyre a település centrumát sejtették. Meg sem kellett kérdezniük, tudták, az ismeretlen dzsungelben talán napokig sem húznák. Tetszett nekik vagy sem, de az idegen civilizáció romjai még mindig csábítóbbak voltak, mint az ijesztő hangokkal és ismeretlen vadállatokkal teli őserdő. Talán egy órát baktathattak a csendes romok között, amikor az őrmester váratlanul kifakadt. Nem tetszik ez nekem, olyan, mintha egy rohadt temetőben sétálnánk, maguk nem hallják? Én nem hallok semmit, torpant meg a fegyverét szorosabban megmarkolva Jarisov. Na, ha ez az, kurva nagy csend van. Az erdőben ordít a sok hülye állat, itt meg, mutatott Zsóf körbe. Ha van is élet, hát, mintha hangtompítót szopogatott volna. Szorokozónám, tudja kivel, őrmester? Fúj dühösen az első tiszt. Már azt hittem, valami baj van. Uram, Zsófnak igaza van, szólalt meg Jenna. Normális esetben a flóra és a fauna egy-két évtized alatt belepte volna a romokat, de pár gaz és a fű kivételével semmi sem nő a környéken. Állatot is csak azt az egyetlen repülő gyíkféleséget láttuk, azóta semmit. És maga szerint ez mit jelent? mondta fel a szemöldökét a nagy darab férfi. Jariszob egyik bosszantó szokása volt, hogy visszakérdezett még akkor is, ha tudta vagy legalábbis sejtette a választ. A lány néha tényleg úgy érezte, olyan az orosz származású tisztel szolgálni, mintha állandóan vizsgáztatnák. Jenna megrázta a fejét. Nem tudom pontosan, de jók a lehet az állatoknak, ha elkerülik a helyet. Jellemző módon nekünk meg éppen itt kell korzóznunk. Morokta Gyóf. Lehet, hogy mi eszik el őket. Na, jó nyissak ki a fülüket. Na most akarja lázadás kezdeményezni, oké? Okay? Ha nem tetszik a terve, menjenek, amerre látnak. Én minden esetre szeretnék jó, alaposan körülnézni, hát ha találunk valami használhatót. Feltételezem, hogy a város központjában koncentrálódott az infrastruktúra, beleértve a kommunikációt is. Nézzék csak meg az utat! Nyíl egyenesen arra felé halad, és az oldal utcák halcsontváz modjára futnak bele. Százados? Maga hol lát itt utakat? Hökkent meg Jenna. Gondolatban próbálja meg eltakarítani a romokat, és maga is meglátja. Téma lezárva, pihenő vége, utánam. A szkennerjeiket állítsák aktív keresésre, nem szeretnék kellemetlen meglepetésbe szaladni. Az még így is megtörténhet, dünnyögte az őrmester a nemlétező bajusza alatt. Itt semmi sem működik rendesen, még a kommunikátoraink sem. Ahogy közeledtek az egykori metropolis központja felé, úgy csökkent a épületek száma. Úgy tűnt, el, hogy talán nem tévedett abban, hogy több szerencsével járhatnak a belvárosban, mint a peremkerületekben. A katonák megilletődőten egyre óvatosabban nyomultak előre. Az épületek továbbra is az ismeretlen, szuperkönnyű lapokból álltak, de egyre több toronyház és viszonylag éppen maradt felhőkarcoló akadt az útjukba. Jenna magában megállapította, hogy a mérnökök nem igazodtak semmiféle sablonhoz, mert nem látott két egyforma építményt. A legfurcsábbnak egy jó száz méter magas házat talált, ami leginkább három függőleges, egymásba font hatalmas csőre emlékeztette. Egy meglepően éppen maradt árkát soron haladtak át, amikor a rádióik életre keltek. A dobhártya szaggató, éles sípoló hangtól, fájdalmas arccal kapták ki fülükből a kommunikátor mini hangszóróit. A rossz sebb! hiába állította a legerősebb zajszűrő fokozatra a készüléket, a ritmustalan szaggatott zörej nem szűnt meg. A műszaki katona dühös mozdulattal kapcsolta ki a rádiót. Erről ennyit, talán csak valami helyi interferencia, ha tovább megyünk, megszűnik. Habár, amilyen a mi szerencsénk, vagy száz kilométert lefed a zavarás. Az első tiszt homlokát ráncolva tanulmányozta a szkennerjét, majd az őrmester keserű megjegyzésére a férfira pillantott. – Van itt más is? Kukkantsanak csak a kijelzőre? Pár másodperccel később már mindannyian látták, miről beszél Jarisov. Az érzékelők megbolondultak, össze-vissza mutattak mindenféle szintet, és hol nulla, hol halálos sugárzást jeleztek. – Örmester, maga szerint mi ez? – Akármi lehet, uram. Egy változó polaritású energiamező, egy meghibásodott aklongenerátor, de akár egy haldokló hulladék tároló konténer is. Esetleg geológiai jelenség? Kotyogott közbe Jenna. Nem hiszem, rázta meg a fejét Geoff. Ha csak nem egy kb. 100 km per óra sebességgel hömpölygő láva folyam tetején átsorgunk, amiben folyamatosan változik a sugárzó részecskék aránya. Nem tudom meghatározni az irányát sem, forgolódott magasra emelt skennerel kezében hogy is? induljunk tovább. Én maradok az élen, ha bármi történne velem, hagyjanak itt, mentsék a bőrüket, ez parancs. Jenna tekintete összevillant az őrmesterével. A műszaki katona elértette a lány gondolatát, egyetértéseként komoran biccentett. Sajnálom, százados, de ezt a parancsot nem teljesítjük. Tessék, torpant meg hirtelen a neki induló Jaris és Jenna a meret. Nem hagyunk hátra senkit, még magát sem. Hadd nagy! A temetők tele vannak halott hősökkel, és maguknak még sírja sem lesz. Ne akarja, hogy parancsmegtagadásért megfenyítsem. Mordult fel az első tiszt. Tudja mit, uram? Ha mindannyian eljutunk a legelső emberlakta helyig, akár hadbíróság elé is állíthat. Örmester? Nézett a megtermett orosz a másik katonára. De, uram, sajnálom. Hárman zuhantunk le erre az elcseszett bolygóra. Hárman is megyünk el innen. Jerisov elbizonytalanodva pislogott rájuk. Hülyék maguk! Eh, mindegy. Ha túlélem, és maguk is még egy darabban veszik a levegőt, készüljenek fel, mert ezért még számolunk. Állok elébe. Felelt szemtelenül a lány. Az első tiszt erre már csak legyinteni tudott, majd megfordult és szinte lopakodva elindult. Két társa septében összevigyorgott, majd egyik kezükben a fegyverrel, a másikban a scannerrel követték a parancsnokukat. Rettenetes hőség terpeszkedett az épületek között. A vastag felhő takaró ugyan jótékonyan eltakarta a napot, de a maszkba épített hőmérő szerint még így is 30 Celsius feletti hőmérséklet társult a közel 90%-os páratartalomhoz. A felhőzeten áttörni igyekvő fény enyhén zöldes árnyalatba burkolta a felszínt. Mivel lassabban, óvatosabban haladtak és jobban oda tudtak figyelni a környezetükre, az utcákon honoló süket csend még nyomasztóbbá vált. A bakancsuk koppanása a kemény járdákon, az időnként a talpuk alá kerülő apró kavicsok csikorgása puskalövésnek tűnt a némaságban. Mekkora ez a nyomorult város? Fújtatott Zsoff. Nagy! felelte tömörem Jariszov. Tíz perc pihenő! Azt hiszem már tudom, miért hozott ide minket ez a robot, hajolt közelebb Jenna az épület falához, aminek árnyékában letelepettek. Kesztyűs kezével letakarítgatta a port, és kopott jelek sorabukkant bukkant elő. Sok közülük határozottan emlékeztetett a droidon látott jelekre, és egyben az egyiptomi hieroglifákra. Hát persze. Megsérült? Mi elfogtuk. Erre beindulhatott nála valamiféle hazatérési parancs. Mivel kommunikálni nem tudott velünk, átvette az uralmat a Hélios felett, és hazahozott minket. A kérdés csak az, hogy miért ide, ebbe a halott világba. Meg az sem teljesen kristálytiszta, hogy mi a fene kezdett el lövöldözni a hajónkra, szúrta a az őrmester. Talán a bolygó hátrahagyott automatikus védelmi rendszere? Lehet, bár melyik idióta véden egy magára hagyott planétát. Bárki, aki úgy tervezi, hogy visszajön, és nem akarja látni, hogy időközben valaki betelepedett a házába, eszegeti az ő Adjuk az elvést, jó? Sóhajtott Geoff. Le tudja fordítani a jelzéseket? Lépett Jenna mellé az első tiszt. Nem, sajnálom. Alig emlékszem már az akadémiai anyagra, és az ősi kultúrák sohasem alkották a kiképzésem szerves részét. Doktor Horváttal többre mennénk, akármilyen kiállhatatlan alak volt. A tudós említése rányomta hangulatukra a bélyegét. Néha csupán pár percre el tudták felejteni, hogy mennyire reménytelen helyzetbe kerültek, de az öreg úr neve ismét ráébresztette őket a valóságra. Egyedül vannak egy távoli, ismeretlen bolygón élelem és kommunikáció nélkül. Eleget lázáltunk, talpra katonák! adta ki a parancsot Jariszov. Ahogy haladtak tovább, úgy vált az út egyre szélesebbé. Zsenna szomorúan állapította meg, hogy járműveknek továbbra sincs nyoma, és ez megerősítette a feltételezést, hogy a várost evakuálták. Jókora, kör alakú téren nyugodtak ki. A szürkés fehér kör közepén hengeres épület emelkedett, alig nagyobb, mint egy földi ház számos kamrája. Ez lenne a központ. Futtatta körbe a pillantását Geoff a körkörösen elhelyezkedő torony épületeken. Nem vártam rezes bandát, sem hideg sört, de ez akkor is elég sivár. Jobb helye legalább valami szobor áll a főtéren. Lehet, hogy itt is volt, csak magukkal vitték. Az lehetett a talapzat, Mosolyodott el Jenna a tér közepe felé bökve a fejével. Szabor, az nincs, de bogár igen! Kapta célra Jeris szava sugárvetőjét. Két társa követte a százados példáját. A robota tér közepén álló hengeres építmény mögül bukkant fel. Tett feléjük pár lépést, majd mozdulatlan dermet. A katonák lélegzet visszafolytva tartották a fegyvereik célmezőjét az idegengépen. Az elsőt is szemét a gép bogáron tartva hátra szólt Jenna-nak. Biztos benne, hogy tud kommunikálni ezzel az izével? Érti a nyelvünket? Az eldöntendő kérdésekre testbeszéddel képes válaszolni. Csessze meg, hadnagy. nagy! Minden kérdés eldöntendő, nem? Motyogta Geoff. Örmester, hallgasson! Heris a kommunikációs tiszt nem maga! Oké, okay, hadnagy. Próbáljon meg szóba elegyedni veled, de maradjon tőle a lehető legtávolabb. Tartsa észben, az első gyanús jelre vágja a hasa magát, mert lövünk. Igen, uram! engedte el a sugárvetőjét a lány. Torkában dobogó szívvel mozdult közelebb a fémbogárhoz, majd bő tíz lépésnyire megállt tőle. Mit akarsz? A robot a henger alakú építményre mutatott, majd hivogató a Menjünk oda? Miért, mi ez? A gép nem mozdult. Persze erre nem tud felelni. Jutott a lány eszébe, hát másképp próbálkozott. Ez valami kommunikációs eszköz? Igen, és nem volt a válasz. Ez egy jármű? A robot inbolygott egy sort, a válasz hát nemleges volt. Akkor talán menedék, valamiféle bázis? Jenna elégedetten nyugtázta magában a droid lelkes igennyét. Hadnagy, beavatna minket is! Látom, milyen jól táncol a kis nyavajás, de ettől még nem lettem okosabb. Harsant fel az őrmester hangja a lány mögött. Azt szeretné, ha követnénk az épületbe. A persze. Biztonságos? A robotrovar jobb felé fordult, lelapult, majd felemelkedett. Ez az igent jelenti, kommentálta Jenna a mozdulatot. Azt a kú. Harapta a megdöbbenés és a műszaki katona. Ez tényleg érti, amit mondunk. A lány nem felelt már csak azért sem, mert a torkának adta szó. A hengeres sufni méretű emelvény oldala jó darabon megszűnt. Nem félre húzódott vagy kinyílt, mint az általunk ismert ajtók, inkább, mintha egy szempillantás alatt eltűnt volna. A droid heves integetésére Gena közelebb merészkedett, bekukucskált. A köralkú belteret a padlóból áradó sárgás fény világította meg. A sima, fehéres falon nyoma sem volt konzolnak, ikonoknak, csupán néhány hieroglifa-szerű jel fény lett a lány válla magasságában. Hát nagy, mit lát? kérdezte izgatottan a hátrébb álló százados. Mire Jenna válaszolhatott volna, a robot bespurizott a jókora hengerbe, honnan intett neki, hogy kövessék. Honnan intett nekik, hogy kövessék. Azt hiszem jobb, ha maguk is megnézik, ráncolta össze a homlokát Jenna. A férfiak óvatos léptekkel, fegyverüket készenlétben tartva csatlakoztak a lányhoz. – Vesszek meg, ez egy lift! – vigyorodott el Joff. Logikus. Ha tényleg van itt valami menedék, akkor az csak a felszín alatt lehet. Várakozóan Jari szovra pillantottak. Az első tiszt rövid habozás után leeresztette a sugárvetőjét. – Oké, okay, megyünk a robottal! Az őrmester arcára volt írva, hogy nem tetszik neki a dolog, de nem mert ellenkezni. Belátta, hogy a felszínen nem várjuk más, csak romok. Ki tudja, mikor mentik meg őket, ha egyáltalán vette valaki a kabin vészjelzéseit. Gyanakodva követték a gépbogorat. Halik, hogy beléptek, a fal bezárult mögöttük. Valami holografikus dolog lehet, motyogta Geoff. Kinyújtotta a karját, majd meglepetten felmordult, mert újai Szilárd felületet érintettek. Nem, ez nem hologram. Szilárd. Az apró helyiség fényei egy pillanatra felerősödtek, majd elhalványodtak. A pulzálás gyorsult. Jenna megmert volna esküdni rá, hogy a padló és vele együtt ők is mozognak, de még ha pisztoly szorítanak a homlokához, sem lett volna képes megmondani, milyen irányban. Az észszerű magyarázat a lefelé lett volna. Nem éreztem a gyorsulást, pedig biztos vagyok benne, veszett tempóban sűjjedünk, jegyezte meg félhangosan az őrmester. Biztos g használnak? Talán akad majd valaki, aki megmutatja nekem. Ezerszer jobbak lehetnek a mijeinknél, törtelő Zsoffból a műszaki szakember. Erre azért ne vegyen mérget, őrmester, felelte Jariszov. Geoff már szóra nyitotta a száját, de a lüktető fények stabilizálódtak, és a következő pillanatban az orruk előtt ívelő falszak az eltűnt. Kihalt, egyenes folyosó tárult fel a szemük előtt. A falakat ugyanolyan sima, szürkés fehér lapok burkolták, mint a liftet. A sötét árnyalatú, enyhén bordázott padlóból zöldes fény áradt. Droid vezetőjük sebesen kitekergett a felvonóból, de pár méter után megállt és várakozóan feléjük fordult. A katonák kióvakodtak a folyosóra. Jenna meglepetten érezte, hogy a fémes kinézetű padlón inkább gumira emlékeztető járás esik. Alig léptek párat előttük, mögöttük izzókék fényfal ereszkedett alá villámgyorsan. Az energia mezőben három hieroglifa villant fel. Jenna elkeskenyedő szemmel próbálta kitalálni, mit jelenthetnek a szabályos időközönként felvillanó jelek. A kurva életbe a fegyverem! Üvöltött fel Geoff, azzal sziszegve dobta a földre a sugárvetőjét. Addigra már Jenna is érezte a kesztyűjén átsugárzó forróságot. Eszébe jutott a fegyveres kiképzésére, oly sokszor hallott figyelmeztetés, a melegedő fegyver, a zárlatos tápcella biztos jele. Ilyetten elhajította a sugárvetőt. Nem vágyott rá, hogy az utolsókat rúgó tápa kezében robbanjon fel. Hirtelen ötlettől vezérelve a combjához erősített tokhoz nyúlt. Az oldalfegyver már szinte izzott. Két ujjal kirángatta a pisztolyt, és a lehető legtávolabbra hajította. A szemes látta, hogy az első tiszt is hasonlóképpen járt. A férfi bosszus kiáltással szabadult meg a felhevülő fegyvereitől. Az útjukat elzáró fényfal kialudt. A droid már majd tíz méterre tőlük lengette a nyulványait. Hát ez remek, parádéssá lefegyvereztek minket, morogta Jarisov. Legalább szólhattak volna előtte, jajdult fel Geoff a megégett kesztyűjére pillantva. Szerintem megtették, csak mi nem értettük, vont a lány. Nem az ő hibájuk, hogy nem tudjuk elolvasni az írásjeleiket? Nehogy már védje őket, hadnagy, nagy, hüledezett az őrmester. Miért? Maga sem örülne, ha a lakásával belépő idegen egy komplett kis arzenállal érkezne, nem? Elég, csattant fel az első tiszt. Kövessük a droidot, és reméljük, nem mi leszünk a mai vacsora főfogása. Bár az utolsó szavakat félig meddig viccesnek szánta, de visszafelésült el a dolog. Ismét eszükbe juttatta, hogy a helyzetük egy cseppet sem rózsás, és immár a fegyvereiket is elvesztették. A föld komplexum szöges ellentétben állt a város változatos épületeivel. Az egyhangú falakat csupán néhány helyen szakították meg oldalfolyosók. Közelettükre a már ismert kékes pajzs emelkedett fel az átjárókban, így, még ha akarták, sem tudtak volna más tenni, mint hogy a fürgén erőre siető droid után ballaktak. – Hol van a fogadóbizottság? – Miféle bázis az, ahol egy teremtett lélek sincs? – mondta ki Yariszof hangosan a mindannyiukban megfogalmazódott kérdést. A robotbogár egy jókora szobába vezette őket, majd a hátsó fal mellett sorakozó párnázott ülések felé intett. Az emberek elbizonytalanodva pislogtak hol egymásra, hol a kényelmesnek tűnő fotelszerű ülő alkalmatosságokra. Geoff ugyan megpróbált közelebb lopakodni a szemközti fal konzoljaihoz, de a droid az útját állta. Két hátsó lábára emelkedett, a katora fölé tornyosult. Amíg csak vízintes helyzetben látták, nem is tűnt fel nekik, hogy a robot valójában mekkora. Hé, csak meg akartam nézni, hova hoztál minket! Hátrált ijetten az őrmester. Ne bosszancsa! Éppen elég baj, hogy önként besítáltunk a csapdába! Jenna csak félfüllel figyelt a beszélgetése, már a sötétzöld foteleket tanulmányozta. A háttámlán függőlegesen egy oszlopnyi idegen írásjelet fedezett fel, de a jelentésüket továbbra sem tudta. Viszont az ülések formájából arra a következtetésre jutott, hogy valószínűleg kétlábú fajra tervezték. Az enyhén ívelt ülőpárna valamivel magasabban helyezkedett el, mint ami az ember számára kényelmesen hozzáférhető. Az ülő alkalmatosságok arányaiból úgy számolt, hogy az idegerek talán két, esetleg két és fél méter magasak lehettek. Úgy vélem, humanoidok! A lány összerezent Jarisov hangjára. A százados figyelmesen megszemlélte a foteleket. Nagyobbak és rabosztusabb testalkátóak, mint mi? Én is így gondolom. Bólintott Jenna. Mi újság a konzolokkal? Jutottak valamire? Jarisov felhorkant. nagy. Maga hol volt az elmúlt két percben? Kukkancson csak a háta mögé? Ekkor tudatosul csak a lányban, hogy az őrmester zsörtölődését már egy ideje folyamatos háttérzajként érzékelte. Joff nekik háttal úgy négy lépésnyire átsorgott, és a helyiség másik végében ügyködött robotot szítta. A férfi orrától alig pár centire kékes pajzs húzódott, elzárva őket a helyiség többi részétől. Mi történt? Törtkez önkéntelen kérdés Jenna-ból. Pontosan az, aminek látszik, hadnagy, foglyok vagyunk. Tehetetlenül áldogáltak, figyelték, amit az idegen droida falból konzolokon matat. Nézzünk körül, háthalkad valahol egy laza elosztó fedél, vagy egy itt felejtett terminál, javasolta az első tiszt. A hangjában nem sok bizakodással ugyan, de odaszólt Joffnak. Örmester, ha befejezte a litániát, jöjjön, segítsen nekünk! Végig tapogatták a falakat, a padlót, eredménytelenül. Jariszov tett egy próbát a mennyezeten felfedezett szellőzőnek tűnő ráccsal is. Ám, hogy az ujjai a közelébe értek, kék szikrák pattantak, és a férfi felsziszembe rántotta el a kezét. A saját testi épségük érdekében javaslom, ne közeledjenek a keringtető rendszer elemeihez. Meghökkenve fordultak a kisé fémes hang irányába. A droid közvetlenül a kéken vibráló pajzs túloldalán állt, és őket bámulta. Te beszélsz, suttogta Jenna. Igen, sikerült kicserélnem a sérült kommunikációs alegységemet. Na, ha már ilyen szépen elcsövektünk, nem engednék ki minket innen? Villantott Zsoff farkas mosolyt a robotra. Sajnálom, nem teltem, A menedék többi része már nem biztonságos. És ez a terem. Sajnálom, de 96 os az esélye, hogy ha kikapcsolom a védőmezőt, önök megpróbálnak engem ártalmatlanná tenni, illetve megszökni. Az önök biztonsága elsődleges prioritású. Aha, ugyankinek? A készítőimnek. Kérem, foglaljanak helyet bármelyik tetszőlegesen kiválasztott ülésben. Már kapcsolatba léptem a központtal, az önökért küldött űrhajó 6 óra és 12 perc múlva megérkezik a bolygóhoz. 6 óra? Húzta ki magát Jarisov. Akkor van időnk egy kis csevejre. Sajnálom, de kizárólag a biztonságukat érintő témában kommunikálhatok önökkel. Kérem, foglaljanak helyet bármelyik tetszőlegesen kiválasztott ülésben. Öreg, aztán mégis mit teszel, ha nem ülünk le? Nekem úgy tűnik, te sem tudsz átjönni a pajzson, ha csak ki nem kapcsolod előtte, igaz-e? A robot nem felelt, ám pár másodperc múlva az energiafal közelebb mozdult az emberekhez. Kérem, foglaljanak helyet bármelyik tetszőlegesen kiválasztott ülésben. A pajzs újabb arasznyival előrébb csúszott. Jenna és társai kénytelenek voltak hátrálni, ha nem akartak súlyos égési sérüléseket szenvedni. Kérem, foglaljanak helyet bármelyik tetszőlegesen kiválasztott ülésben, ismételte meg a droid. Oké, okay, leülünk, emelte fel a karját megadóan az első tiszt. Hallották, tegyék le magukat! Jennanak a maga 160 centiével szinte másznia kellett, hogy feljusson az ülőhelyre. Miután elhelyezkedett, eszébe jutott a gyerekkora és elmosolyodott. Nem lehetett több, mint hat éves, amikor kiharcolta a szüleinél, hogy ne kapcsolják be a siklóban az ülés gyerekmérethez igazodó funkcióját. Ugyan a lába a levegőben kalimpált, és a biztonságjöv is kényelmetlenül feszült rajta, de boldogan, büszkén pislogott ki a járműből. Az akkor tizenhárom éves bátyja kiröhögte a fészkelődő kislányt, mire Jenna durcásan kiöltötte rá a nyelvét. Észre sem vette, hogy mikor aludt el. Álmában a New Orleans-i házukban járt. A szobájában feküdt az ágyon, bámulta az egyik menő Neo Cyber Rock bandát. A mennyezetre ragasztott keretben ugráló zenekar éppen koncertet adott, a tömeg újjongott, örjöngött. Hirtelen bevillant Jennának a tépet rongyokba öltözött énekes neve is Bill Ruggy Show. A holokeret ugyancsak egy percnyi anyagot volt képes tárolni és visszajátszani, ezt is hang nélkül, de a lány fejében már ennyi is elég volt, hogy előkúszson a majd 15 éves láger szövege és dallama. Visító szirénával suhant el a ház előtt egy mentő, vagy talán rendőrjárőr. Jenna az ablakra pislogott, és elhúzta a száját. Tudta, fel kellene kelnie, nem sokára kezdődik a suli. Utált iskolába járni, és mint tini 16 évének minden energiáját bevetette a szokásos heti veszekedésekbe, hogy átírassák őt a virtuális távképzésre. Persze a szülei hallani sem akartak róla, és a viták vége mindig ugyanaz lett, Jenna dühöngve, sírva vonult a szobájába. Aztán fél éjszakán át Rózival, a legjobb barátnőjével tervezgették, hogy megszöknek otthonról, és felkérezkednek az első olyan teher űrhajóra, ami a lehető legmesszebbre viszi őket a földtől, a szülőktől, no meg a felvágos osztálytársaktól. Aznap reggel azonban másképp történtek a dolgok. A tömény kétoldali iskola undorkeltette önsajnáladból hangos kopogás rántotta vissza a valóságba. Jen, ki az ágyból? Anya már a haját tépi. Hallatszott bátyja, Carlos hangja az ajtón túlról. Jenna kelletlenül kikászálódott az ágyból, és a lehető leglassabban készülődni kezdett. Nem sietett az öltözködéssel, remélte lekési az iskola kezdést, és otthonról tanulhat majd. Magához vette az iskolai jegyzeteket tartalmazó memólapot, majd lecaplatott a konyhába. Édesanyja szők és hajkoronája szinte ragyogott az ablakon beáradó reggeli napfényben, ahogy a lányához hajolt. – Mennem kell, Jen. Fontos, személyes megbeszélésem lesz. – ja, persze, – fogadta a lány kelletlenül a futópusit. Ne aggódj, eltalálok a sulig, ha csak fel nem robbantották az éjjel. Ne reménykedj, nincs olyan szerencséd, keményedett meg a nő tekintete, azzal kisuhant az ajtón. Jenna bevonszolta magát a konyhába, pillantása a kávéját iszogató Carlosra téve. Na hát téged is látni. Kirúgtak már az akadémiáról? kérdezte csípkelődve. Ó, hogy ne! Csak véletlenül felejtettem magamon ezt a cuccot, vigyorgott a bátyja, miközben látványosan megigazította az egyenruhája gallériát. Na ne vágj olyan fancsali képet nyugi! Csak egy hónapig kell elviselned engem, amíg a kötelező gyakorlatot le tudom, aztán megint tiéd lesz az egész ház. Carlos alig pár nappal azelőtt végzett az általános Rendvédelmi Akadémián, és felvételt nyert a rendőrséghez, de előtte át kellett esni a bevezető gyakorlati hónapon. Jenna letelepedett az asztalhoz, kedvetlenül rákcsálta a gabonát hírből sem ismerő pirítóst, ám ahogy a bátja magas izmos alakjára tévett a tekintete, őrült ötlet villant az agyába. Figyú! Mikorra kell bemenned? Tizenegyre. Valami speciális eligazítás van addig. Azon nem kell részt vennem. Miért? Hát, nem akarsz bevinni a suliba? Carlos félrenyelte a kávét, köhögve, vigyorogva csóválta a fejét. Te visszafelé fejlődsz? Már megint nyolc éves vagy, hogy fuvarozni kell téged? Jaj, nem már! Most mi olyan nagy ügy benne? De jól van, ha nem, hát nem. Gondoltam, hogy rá sem számíthatok. Adta a lánya sértődötted. Hé, állj már le! Ki hogy nem viszlek el? Csak azt árul de miért? Ha anya vagy apa akarná fuvarozni a fenekedet, hát tuti kivernéd a balhét, ugye? Ja, hát az más. Na, akkor mi lesz? Kárlos a huga arcát fürkészve emelte Ajkához a bögrét, jobb keze a pisztolya tokján pihent. Zsenna egyre biztosabban érezte, muszáj, hogy a bátyja vigyem a suliba. Kárlos nem ismerik az osztálytárs női, és mekkora ősrobbanás dolog lenne, ha egy zsaruval bukkanna fel a sulinál. Oké, szóval mi a gáz? Tartasz valakitől, hogy testőrkel? Nem, szó sincs ilyesmiről, csak... Na, ne akart, hogy könyörögjek. Pedig azt megnézném, vigyorodott el Carlos ismét. Menjél te a holdra bikiniben napozni, oké? Okay? Fújt a lány. Rendben, rendben megadom magam, de ha öt percen belül nem vagy kész, kész vagyok, lögt el magától a tányert Jenna. Mehetünk? Az Isaac Newtonról elnevezett iskola a város egyik külső parkosított negyedében állt. Az épület a maga 200 évével már kiérdemelte a patinás jelzőt, bár a legtöbb diák inkább az ócska, lepukkant és hasonló titulusokkal szerette illetni. Az iskola előtti sikló parkoló már szinte teljesen megtelt, mire odaértek. Jenna fürkésző tekintettel bámult lefelé, majd megragadta a bátyja karját, aki már éppen letenni készült a járművet. – Ne itt meg! Vigyél a bejárathoz! – Az nem leszálló zóna. Rázta meg sötét üstökét Carlos. – Na, légyci, légyci, lé légy Ó, oh, hogy a... Oké, okay, közelebb megyek, de ha arra pályázol, hogy kilapítom valamelyik tanárodat, akkor rossz lóra tettél. A sikló elegáns kanyarral ereszkedett alá. Éppen csak a sárgára mázolt tiltó zóna határán. A hajtóművei alapjáratra váltva duruzsoltak. Jenna a szélvédőn át látta, hogy a bejáratnál csoportosuló beszélgető társai elkerekedett szemmel bámulják őt, hát gondolta, rátesz még egy lapáttal. Carlosra pislogott. Figyú, Megtennél még valamit a kedvemért? ay. mennyire fog ez nekem fájni? Semennyire? Csak szállj ki és nyisd ki nekem az ajtót. Tudod, mint azokban az ódivatú filmekben szokás. Te, mibe akarsz engem belerángatni? Keskenyedett el Carlos szeme, majd megadó a legyintett. Egy -e fene! ha ez kell a boldogságot hoz. A rendőrsrác kimászott a vezetőülésből, majd türelmesen tartotta az ajtót, amíg a húga is kikászálódik a járműből. Jenna lopva a leesett állal bámuló társnői felé pillantott. Az a nyomorult nagyképű Morris is ott sápadozott a többiekkel, és ez csak fokozta Jenna örömét. Búcsúzóul a bátyja nyakába ugrott, adott neki két cuppanos puszit. Köszönöm! Carlos zavartan hűn egy sort, nem tudta mire vélni a huga hirtelen szeretett rohamát. Jenna fordult és elsietett a bejárat felé. Morris és a kis bandája irigykedő, álmélkodó pillantásokkal üdvözölték. Hello Jenna! – Ki ez a pasi? – Kicsoda. – Ja, hogy ő. – Á, ez csak Carlos. – mosolygott sejtelmesen a lány. Belekarolt az időközben felbukkant róziba, és már indultak volna befelé, amikor a rendőr utána kiáltott. – Jen! A memolapot itt hagytad! Jen! Jenna! Jen! Jenna! Hirtelen zavaros tekintettel riadt fel az emlék álomból. Egy kurta másodpercig azt hitte, otthon ébredt a földön. Ám a maszk belső jelzőfényeit megpillantva rájött, hogy még mindig az idegen bolygón van. A fölé hajoló ismerős arc láttam viszont döbbenten elkerekedett a szeme. Kárlos! hogy kerülsz te ide?